Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 13 Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Filip plățește hotarele împărăției lui Dumnezeu. El duce făclia strălucitoare din Ierusalim în Samaria. În timpul vieții sale pe pământ, Domnul Isus spusese să nu intrați în vreo a samaritenilor. Dar învierea lui a înlăturat această piedică. Inima lui era plină de iubire față de acest neam disprețuit. Simon Vrăjitorul s-a împotrivit lui Filip. El fusese capul unei religii mincinoase, era deci un dușman al Domnului Isus. Dar când a venit Filip în Samaria, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus a fost primit și poporul a crezut mai degrabă în El decât în vrăjitor. Oamenii au nevoie de Hristos și de aceea, îndată ce îl cunosc, se încred în El și îl iubesc. Chiar și Simon a crezut și și-a mărturisit credința în public. Aceasta a fost cea mai mare din minunile văzute în Samaria. Când Petru și Ioan au venit din Ierusalim să întărească tot ce făcuse Filip și să se roage cu frații lor dușmani, a venit acolo și puterea Duhului Sfânt. Astfel, samaritenii s-au făcut părtași binecuvântării cerești care venise peste iudei în ziua mii. Versetul acesta ne arată limpe de marele adevăr cu privire la credință și anume că nu orice credință este credință și că nu e de ajuns doar să crezi. Este bună credința, este bine să fie mărturisită credința și este frumoasă și această atitudine pe care o are Simon, care nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile, semnele mari care se făceau. Până aici totul este bine, dar credința nu este de ajuns să fie mărturisită, ci credința mai trebuie să fie adevărată prin nașterea din nou și prin Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului. Cel care are credința trebuie să aibă și botezul credinței și conștiința de mădular în trupul lui Hristos. În Romani 8 cu 16 scrie limpede, Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Sau 2 Corinteni 1 cu 22, El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Sau Galaten 4 cu 6, Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Simon Magul nu avea adeverirea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt despre credința lui, pentru că el nu împlinise cea din condiție, adică lepădarea de sine și de tot ce avea, ca să poată fi credincios cu adevărat Domnului Isus Hristos. El rămăsese tot în fără de legea lui. Adevărata credință te smulge din împărăția morții păcatului și te mută în împărăția lui Hristos, împărăția vieții cerești. Nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Mulți sunt credincioși numai atâta timp cât sunt în preajma marilor oameni ai lui Dumnezeu și văd semne și minuni. Așa era Simon. O astfel de credință nu aduce mântuire și pace sufletului. Simon a crezut și a fost botezat împins fiind de minunile pe care le vedea, nu din faptul că se simțea păcătos și dorea o altă viață prin pocăință. Credința care nu se întemeiază pe jertfa Domnului Isus și nu este unită cu pocăința este o credință falsă care nu duce la mântuire. Despre felul cum a crezut Simon Magul, diferiți cercetători ai Scripturii mai vechi și mai noi, susțin că el, Simon, s-a prefăcut că și el crede, dar n-a crezut. Așa spunea Chiril al Ierusalimului și fericitul Ieronim. Eusebiu de Cezarea spunea, Simon s-a prefăcut că vrea și el să îmbrățișeze credința în Hristos, cerând chiar să fie botezat. Sfântul Ambrozie spune că Simon nu avea conștiința credinței curate. Un teolog german scrie despre Simon că s-a lipit de Filip ca să nu-și piardă autoritatea sa de mag și ca să mai poată practica magia în continuare, mărindu-și chiar autoritatea între samariteni. Numai credința care duce pe om la lepădarea de sine și aduce în el nașterea din nou este credința cea adevărată în Domnul Iisus Hristos, credința care mântuiește. Să nu spun cuvinte fără de cuvânt, Să amestec cerul cu cei pe pământ, Asta mi-e mare dacă m-a născut, Dumnezeul care toate le-a făcut. Dumnezeul care toate le-a făcut. Versetul 14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. După Ierusalim, Samaria este cea din ce cedate care s-a deschis pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu și această deschidere este confirmată prin deschiderea cerului care trimite darul Duhului Sfânt peste ucenici. Apostolii care rămăseseră la Ierusalim nu erau preocupați de prigonirea bisericii și nu se interesau de biruințele sau înfrângerile prigonitorilor, ci se interesau de vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Interesele apostolilor erau una cu interesele lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îi călăuzea tot timpul și în toate privințele. Vedem aici că Petru și Ioan n-au venit de la ei în Samaria, ci adunarea apostolilor i-a trimis. Este o pildă frumoasă de supunere față de adunarea frățească, supunere pe care trebuie să o arate și cei care au daruri mai deosebite în Biserica lui Hristos. De fapt, în Biserica Domnului pe Pământ este numai un singur cap, Hristos, de el trebuie să asculte orice mădular din trup. În acest verset vedem pentru întâia dată că apostolii trimit în Samaria pe Petru și pe Ioan în felul trimiterii Domnului Isus, doi câte doi. Ce deosebire între cele spuse de Domnul Isus de pe terenul vechiului legământ când zicea să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor și această trimitere de pe terenul noului legământ. În biserica Domnului Isus Hristos au fost înlăturate toate zidurile de despărțire dintre urmașii lui Adam care prin credință au primit pe Domnul Isus ca mântuitor. După învierea sa, Domnul Iisus dă ucenicilor săi porunca să meargă în toată lumea ca să facă ucenici din toate neamurile, adică mădulare în trupul său, începând cu Iudea, apoi cu Samaria. Au auzit că Samaria a primit cuvântul. Când cuvântul Domnului este primit de cineva, îndată se aude. Nu poate rămâne ascuns cel care primește lumina în sine. Cum să poate sta ascuns cel care, într-o noapte neagră, se îmbracă în haine de lumină? Orice lucrare duhovnicească are nevoie de confirmare, de mărturia celor cu o experiență duhovnicească deosebită, cu un dar deosebit, așa ca Petru și Ioan, care aveau darul de apostoli. Ei au fost trimiși în Samaria ca să vadă lucrarea făcută prin Filip și să împlinească ceea ce mai trebuia, sub călăuzirea Duhului Sfânt.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 Lucrul lui cu să-l sporesc curat. Versetul 15 Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Apostolii Petru și Ioan, ca reprezentanția întregului grup al apostolilor, au venit în Samaria ca să fie și ei martori la lucrarea Evangheliei, începută între samariteni prin evanghelistul Filip. Deși Luca, scritorul cărții faptele apostolilor, nu amintește, totuși noi credem că apostolii Petru și Ioan veniți în Samaria n-au trecut direct la rugăciune pentru ca samaritenii să primească Duhul Sfânt, ci întâi au stat de vorbă cu ei, le-au propovăduit și ei alături de Filip, pe Domnul Isus Hristos și apoi le-au vorbit despre Duhul Sfânt. În felul acesta s-a ajuns la rugăciune. Samaritenii trebuiau să știe că Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeire. El este mângâietorul, Duhul adevărului și Duhul harului. El este trimisul Tatălui prin Domnul Isus. Din câte înțelegem din versetul de mai sus, samaritenii n-au cerut Duhul Sfânt, însă Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt pentru că era nevoie. Era un nou început al lucrării lui Dumnezeu, adică întinderea Bisericii lui Hristos dincolo de hotarele iudeii, dincolo de evrei, la un popor străin, care nu era nici cu poporul ales al vechiului legământ, nici cu neamurile străine de Dumnezeul adevărat. Samaritenii erau un amestec de adevăr cu minciună, de aceea a trebuit o lucrare deosebită în vederea primirilor în Biserica lui Hristos, o lucrare ce trebuia cunoscută de toți, iudei, neamuri și credincioșii Domnului Isus, dintre iudei. Ce deosebire între aceiași apostoli care, trecând împreună cu Domnul Isus prin Samaria, fiind stăpâniți de Duhul Vechiului Legământ, au zis să se coboare foc din cer, pentru că nu i-au găzduit, și acum în nou legământ, când s-au rugat pentru samariteni ca să primească și ei Duhul Sfânt. Această schimbare a făcut-o Duhul Sfânt prin nașterea din nou a apostolilor. Unde e naștere din nou, acolo dispar duhurile străine, ca duh de partidă, duh naționalist, duh de frică, etc. Numai Duhul Sfânt face lucrarea de unitate a credincioșilor. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Gânduri duhovnicești. Pentru ce vii într-un loc sau altul? Dacă vii pentru un lucru mai important decât rugăciunea, atunci fă lucrul acela. Dar dacă nu este atât de important ca rugăciunea, atunci roagăte. Cineva poate să creadă și să fie botezat, dar să nu se observe nici o schimbare în viața lui, să nu se observe nașterea din nou. Atunci e nevoie de un ajutor din partea fraților, de rugăciunea lor, pentru ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea sa înnoitoare. A primi Duhul Sfânt înseamnă a primi șofer la automobilul vieții tale. Cum se meargă automobilul fără conducător? Samaritenii aveau mașină vieții celei noi, prin credința în Domnul Isus, dar nu aveau călăuza promisă de Domnul Isus, adică nu aveau Duhul Sfânt. Să nu iau rău cale fără calea ta, și poveri pe care nu le pot purta Jugul de lumină, jugul tău divin, dacă-l port cu tine, el mă poartă lit, dacă-l port cu tine, el mă poartă lit. Versetul 16 căci nu se pogoruse încă peste nici unul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Isus. Primirea samaritenilor în Biserica lui Hristos trebuia să se facă într-un fel deosebit, așa cum s-a făcut și primirea păgânilor, cum s-a făcut primirea ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Așa după cum citim în Cartea Sfântă, între iudei și samariteni era o prăpastie adâncă, întrucât, așa cum s-a mai spus, samaritenii nu erau nici păgâni, nici evrei, ci aveau o stare de mijloc. Pentru înlăturarea acestei prăpastii a trebuit să vină apostolii Petru și Ioan ca prin rugăciunea și prin punerea mâinilor lor să primească și ei samaritenii Duhul Sfânt. Spune un cercetător al Scripturii dacă samaritenii primeau Duhul Sfânt și fără apostoli, se nășteau și se dezvoltau două biserici separate. Duhul Sfânt însă, prin mijlocirea apostolilor, i au unit și au înțeles amândouă părțile că Dumnezeu a făcut un pod de legătură între ele. Și când Duhul Sfânt s-a coborât peste samariteni, despărțirea s-a desființat. Până atunci, Duhul Sfânt era dat numai evreilor. Pentru samariteni ziua când au primit Duhul Sfânt a fost un fel de cinzecime, ca la iudei căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci fusese renumai botezați în numele Domnului Isus. Gânduri duhovnicești Multe se pot face în numele Domnului Isus, dar fără să se vadă urmări binecuvântate. Însuși Domnul Isus a spus, Vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Dacă nu se vede viața Domnului Isus, felul lui de a fi în cel ce vine în numele lui, acela nu are Duhul Sfânt, Duhul adevărului. În apă pot fi botezați mulți, dar dacă în urma botezului nu se vede focul unei vieți noi, cel botezat nu are Duhul Sfânt, adică nu are felul de a fi a lui Hristos. Forma botezului, afundarea în apă, poate rămâne fără nicio valoare, dacă nu se face adevăratul botez. Afundarea în moartea Domnului Isus, numai în urma acestui botez, se primește Duhul Sfânt. Moartea față de lume și învierea la o viață nouă împreună cu Hristos se face numai prin Duhul Sfânt. Aceasta este lucrarea Duhului. Acela care are Duhul Sfânt are tot timpul pentru Iisus, felul lui de a fi. O Iisuse, Doamne, tot ce-am spus acum Vreau să mă însoțească pe credinței drum Suntem tu și voință și puteri și har, Să-ți ascult cuvântul cu al iubirii jă. Să-ți ascult cuvântul cu al iubirii jă. Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 17 Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Samalitenii au primit mai întâi învățătura adevărului, cuvântului Dumnezeu, și apoi au primit Duhul adevărului, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se coboară numai peste cei care au primit învățătura apostolilor și au rămas strict în limitele ei, fără să adauge sau să scoate ceva din ea. Această învățătură este cuvântul Domnului Isus Hristos, cu care ei apostoli au fost umpluți. Cine zice care Duhul Sfânt, dar nu trăiește în tocmai învățătura apostolilor, adică cuvântul scris al Noului Testament, acela nu spune adevărul, nu trebuie deci crezut. Duhul Sfânt a insuflat pe apostoli când au scris învățătura și el nu vine decât acolo unde se află curată această învățătură. Adevărata credință este cea care s-a născut din cuvântul lui Dumnezeu și mărturisește limpede și nestricat cuvântul lui Dumnezeu. Adevăratul credincios nu poate avea părtășie cu cel care, în mod conștient, calcă cuvântul lui Dumnezeu. Oricât de talentat ar fi un om, dacă nu ascultă în totul învățătura apostolilor, ci o schimbă după interesele personale sau de partidă, nu trebuie să avem părtășie cu el. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Petru și Ioan aveau Duhul Sfânt, de aceea puteau mijloci pentru alții ca să primească și ei Duhul Sfânt. Nu poți da ceea ce nu ai. Cine nu are Duhul Sfânt se cunoaște. Primirea Duhului Sfânt nu este o formă, ci o realitate văzută de toți, și de prieteni și de dușmani. Roada Duhului din viața creștinului este semnul că Duhul Sfânt este înăuntru. Cazul Samariei este cel mai tipic în privința amânării primirii Duhului Sfânt, amânare ce a avut loc și la apostoli până la Rusalii. Mulți credincioși au murit chiar în timp ce mântuitorul era pe pământ, printre care numărăm și pe tâlharul mântuit, fără să fie avut Duhul Sfânt în ei. Provincia Samaria refuza Ierusalimul drept centru spiritual voit de Dumnezeu. Nu avea decât cărțile lui Moise, nu voiau să audă de templu, trăind în cruntă vrăjmașie cu Iudei. Toate aceste păcate naționale, cum au fost numite, trebuiau să ia sfârșit la cei ce se creștinau. Trebuia și samaritenilor și iudeilor să li se limpezească adevărul că nici în Ierusalim, nici pe muntele Garizim, nu se află adevărata închinare, ci numai în Hristos, în Duh și în adevăr. Trebuiau, deci, chemați apostolii ca să se facă văzută unitatea și pacea dintre cele două părți prin primirea Duhului Sfânt prin mâinile apostolilor. Unitatea dintre Ierusalim și Samaria a fost exprimată prin punerea mâinilor. Punerea mâinilor își are originea printre rânduielile vechiului legământ dat poporului lui Israel, dacă în cazul samaritenilor apostolii Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt, nu găsim acest lucru în ziua Cinzecimii, nici la botezul lui Corneliu. Punerea mâinilor peste samariteni este semnul de plinei primiri a lor în Biserica Domnului Isus Hristos. Dacă până aici samaritenii erau disprețuiți de evrei și înstrăinați de ei, de data aceasta, prin punerea mâinilor de către apostolii Petru și Ioan, ei au fost primiți de plin în adunarea Domnului, în poporul sfânt al noului legământ. Punerea mâinilor era semnul văzut al unității și al părtășiei, că samaritenii și iudeii sunt frați și mădulare în același trup, trupul lui Hristos. Petru, întâlmăcire înseamnă stâncă sau statornicie, Ioan, întâlmăcire înseamnă harul Domnului. Duhovnicește înțelegând lucrurile, numai statornicia în Hristos și numai cel ce stă sub ploaia Harului lui Dumnezeu poate să se roage cu folos pentru alții. În lucrarea Domnului, pe ceea ce pun ei mâna, se vede un rod binecuvântat. Numai statornicia în Harul Domnului este mediul potrivit ca să fim umpluți de Duhul Sfânt.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 Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Să nu spun cuvinte fără de cuvânt. Să mi-amestec cerul cu cei pe pământ.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 Iar de focul geloziei vii Pentru vreo lucrare din acest pustin Ci în locul unde Domnul m-a chemat Lucrului cu râvnă să-l sporesc cura. Lucrul lui curând să l sporesc curat. Să nu iau rău cale fără calea ta Și poveri pe care nu le pot purta. Jugul de lumină gulta odibii Dacă l-port cu tine el mă poartă-l dacă l-port cu tine el mă poartă-l O, Isuse, Doamne, tot ce-am spus acum Vreau să mă însoțească pielea credinței drum. și și voință și puteri și Dumnezeu și ți ascult cuvântul și cu Dumnezeu Să Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu wrong.